En vader, ons ontbid die volgend en ons kom focus op jy en net op jy. En vader, dank jy vir die eer en die voorrecht op jy teenwoordigheid te kan ervaar en te kan weet jy is daar. Ons kom by volgend vader, voor jy. Kom, blees vorm vader, vir die woord breng. En ons sien hierdie dag, in die naam van Jesus Christus. Amen. As iemand van ons die woord het, luister ons Julle, lekker om hier te wees, ek was nou drie weke weg, drie naweke nie hier nie, maar ek het, so verlang. En uh, ek het sommer oor Jan verlede sondag na kerk, want ons moes by een ander plek wees, om die nek gegryf, en gesê, ek so verlang na jou. is lekker om hier te wees, zoals mensen, zoals plek. is wonderlijk. Ek wil graag net van die geleendheid gebruik maak, om vir Jan en Henda na haar afwezigheid te sê, baie dankie. Het speel so'n groot rol in ons levens. Ek denk hy is nader aan my is my broer. Dankie Jan. Ek sê vir hom dit is my altijd so'n wonderlijke sê my keier, want ek, ek neem net jy vir geleen ek neem net goeie nies in, ek het in my leven nog nie iemand gehad, wat my so ge-challenged het, geestlik, soos jy nie, en is bywonderlik, hy is een mens ek eer om, vir wat hy vir my beteken, en my vrou, hierdie week het ons een staatsman, vir naam, byie keer gehoor, en die roem van hom, maar vir het ons liedjes gesing, en dit was my so wonderlik, daar is een groter een en ek wil van hom lees ek wil veel dit lees uit Philippense 2 vanaf vers 6 hy wat in die gestalte van God was het sy bestaan op God gelijke wees en nie beskou as iets waaraan hy om moes vastlim nie maar hy het omself verneder door die gestalte van een slaaf aan te neem, en aan mense gelijk te word en toe hy as mens verskyn het, het hy omself verneder hy was gehoorsam tot die dood ja die dood aan die kruis, daarom luister hier het God om tot die hoogste eer verhef en om een naam gegee wat bo elke naam is, so in die naam van Jezus elke wat in die hemel en op die aarde en onder die aard is, die knie so buig en elke tong so herken, Jezus Christus is Heere, tot eer van God die Vader. Het is hom wat ons aan bid. Groter is hy wat in ons is as hy wat in hierdie wereld is. Dank jy. Uh, morgen jylle, dank jy my andere, vir daai. Ek wil uh, die week so iets in my getreef, en uh, ek praat vir oogend met myself en met allemaal van jylle, want uh, ek dink, het is iets wat ons binnen ons, ons elkeens voorstel is hiermee. Kom, ek begin maar eerst met die schrift. Dit is 1 Timotheus 6, vanaf vers 6. Maar die godsaligheid, saam met die vergenoegdheid is een groot wens. Want ons het niks in hierdie wereld ingebring nie. Dit is duidelijk, dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en kleren het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat rijk wil word, val in versoeking en strikke, en baie dwaase en skadelike begeerdeekhede, wat die mense laat wegsink in die verderf van die ondergang want die geldgierigheid is die wortel van alle eeuwels en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwal van die geloof en hulle is met baie smarte deurboer maar jy, man van God vlug van hierdie dinge weg en jaag na die gerechtigheid godsaligheid, geloof liefde en sagmoedigheid. Nou, ek dink in ons denken moet ons die goed begin uitsorteer, want ek dink vooral ons witmense, of ons witvolk, kan ek het nou maar so sê, het oor die jare een rijkdom denken geformuleer in ons gedagtes. En uh, wat is vir ons genoeg? Um, hy sê dit, om vir te wees, is maar eindelijk net om kosent leerd te leer heen. He. Hoeveel meer jaag ons na jetskies en motorbikes en al die dinge wat, wat nie eindelijk saak maak nie. Maar dan wil ek, ons is dit in een mannekamp, het ons al die prentjie geteken, maar vir die vrouwe wat daar nou hier is, wil ek het graag ook net weer wees, uh, om Jan gebruik altijd skapen, ek ken meer planten, so ek sal maar planten gebruik as dit sal nou die grond wees en hy sal nou een mooi blommietjie wees het lyk nou Bianca, jy moet maar vir my kom blommietjie steken want ek sikkel maar die wortels dit is nou eindelijk waarby ek wil uitkom dit sê van die wortels die Ewel die wortels is in geldgierigheid nou, waarby ek wil uitkom is, waar indruk ons ons wortels dagelijks Jaag ons ons wortels na geld toe. Trek ons ons denken in die richting van geld. trek ons ons denken in die richting van gerechtigheid, godsaligheid, leidsamheid, liefde. En ek dink as ons die goeders hier kan eerskryf, as is liefde en godsaligheid en geloof en gerechtigheid en al die goeders ons wortels elke dag kan maak, Ons denkrichtings elke dag focus op dit en wat sy so omkeer gaan aan ons denken moet plaasvind. Ek praat met myself oogend, ek weet nie, miskien is al van julle wat ook so voel. Maar so makkelijk focus ons op die wereldse geld en dinge. Al kan baie ander voorbeelde wees, maar ek challenge julle vandag dan nou en oor hierdie Christmas -tijdperk. Om uh, jylle focus te lewe op die goeders. Want dit is wat uit ons harte uitspreid. En dit is dan wanneer ons uit ons mond net al die heerlijkheid kom. Ek sê in jylle. Dankjie. Baie dankjie vir jylle. Ja André, dankjie Boeta. Dit is wederkerig. Is dit nie die, die heerlijkheid wat ons beleef, wat ons met mekaar kan keir. En in die proces mekaar geestelik kan kan bemoedig en versterk en uitdagen. Ek denk so baie aan die woord van, van Malachi. Malachi 3, wat sê, toe die wat die Heere vrees, by mekaar gekom en hulle het oor die Heere gesprek en daar is gedenkboek opgeskryf. Hy sê, en die resultaat was dat jy weer die verskil sal sien tussen die wat die Heere dien en die wat om nie dien nie. En ek geloof, ons is by die tyd wat ons meer en meer sal sien die verskil tussen die wat die Heere dien en die wat om nie dien nie maar ons is opgewonde oor hierdie hierdie voorrecht wat ons het om in hierdie broederskap te leef met mekaar. En ek, het ek vertrouwe dat in die dag en die jare wat voorlees sal hierdie broederskap net nog soveel meer ontwikkel so dat ons ons wortelspeerrechte plek het. Dankie daarvoor. Vader ons dankie vanmorgen vir die geleentheid en vir die woord en die teenwoordigheid in ons midde en die getuienis van ons levens, die getuienis wat ons binnen in ons draag van die goedheid wat ver is boor wat ons kan bid of dink. Ons eer hier vanmorgen, vader, vir die inspraak ook vanmorgen, die inspraak in ons levens, in Jesus naam. Amen. Nou, ons wil vanmorgen bekie kyk na die uitneemender weg, want nou, ons het verlede week die weke het gepraat oor die beginsel van, ons is nie deel van die statistiek nie, tragedie is nie, Godse plan vir ons nie, en ons het geleer en bewus geraak van hoe om die naam van die Heere oor een situasie te spreek. Hy het gesê, ek dat hulle nie als weese achter nie, ek kom terug, ek sê beel, ek kom woning maak, hy het ons sy naam gegeen, die naam wat bo elke naam is, die naam wat hy gevestig het, voor wie elke tong moet belei, en die aai woord belei is die woord erken, elke elke mond sal by a dag kom om te erken dat hy die Heere en die Koning is. En elke knie sal voor hom buig. En ons het daai naam, ons het klaar met ons mond belei ons dit, nou ons het verstaan he, ons het gesien hoe makkelijk, hoe was ons misleie vir hoe lang om die naam wat ons gedink het ons belei om eindelijk te verloon. Onda Jesus Job gedink het, hy belei sy naam en al sy naam verloon. Nou ons het dit nou doorgewerkt, so, so nou is ons in een sin veilig, nou ondou ek, jy weet nou, so nou dan jylle weet, ons gaan ons moerasse toe daarboe in Botswana, en dan sit die tlomp mannen by mekaar, en sit ons daar om die kamp vien, ons keir en broederskap, maar ons, ons het, luister ook maar na die stories van die mannen, en ek ken die een story van, en dis een ware story van die ouds, wat daar op een van die eilande was, en daar het trop buffels gekom, en die buffels geskrik en gestorm, en toe hartloop hierdie ouds letterlik vir die levens, en een ouds, krij spoed, en hy hartloop zelf onder die ouders uit, en toe hy so bijle voorbij kom, skree hy so oor sy skouwer, en hy sê, toe maar ek sal oor wees. <lacht> nou, <lacht> is dit nie baie typies, baie typies van ons mense nie, dat ons op grond van wat Jesus kom doen het, eindelijk hartloop, soos so Daniel gehaardloop het, en gesê het, toe maar ek sal oor wees. Want, Omdou wat Jezus kom doen het, Jezus het die vloek kom wort, so dat die Seen, wat God en Abraham beloof het, met ons toe kan kom. En nou het die Seen ons deelgeword. Trouwens, hy het eindelijk vir ons die Seen kom kies, hy het die Seen letterlijk in ons rekening kom inbetaal. En ons het gesien verlede week, waar die keus van die ou verbond was, hy sê, ek hou aan jou voor die Seen en die vloek, kies dan die Seen, of die lewe, dat jy kan lewe. So, ons het die vloek en die Seen, teenoor mekaar geweeg, nou het Jezus die vloek geword, hy het die vloek letterlik om neem, hy het die sien in ons rekening ingeplaas en nou sê hy kies vir jou nou. En jy sien as ons nou sê, goed ek kies die sien, het is goed om die sien te kies. Maar wees dan nou versichtig, dat ek daar nie soos daar word nie, ek sal nie soos van noem nie, dat ek nie in die moeilijkheid kom nie, so daar word nie, en, en oor my skou roep en sê, toe maar ek sal oor uitwees. Want jy sien, En die sien, het ons, dit allang al opgesom, is ons oorlewing op hierdie aarde. Ons oorlewing in hierdie lewe. Waarvoor God ons aarde toegestuur het, om beskerm te wees, om gezond te wees, om voorzien te wees. Daar leid, God sy julle voorziening vir ons aardse bestaan, in hierdie sien. Maar nou kom die nieuwe testament, en die nieuwe testament kom daag ons uit, met' die nieuwe kese. En die nieuwe kese het ek vrede week aangehaal gesê, is asof die heren nou vir ons sê ek hou in jou voor die sien en my heerlikheid kies vir jou en ons kan die sien kies die sien is ons aangebied maar die sien sluit nie noodwendig die heerlikheid in nie die 10 my laatst is het die sien van Godse gezondheid ontvang maar hulle het nie die heerlikheid beleef nie een van hulle teruggekom, kom dankie sê, hy het al iets daarvan gesmaak, die anders het nie eers omgekyk nie, of as hulle omgekyk het, net so hulle skouder geloer en gesê, ek sal al raad right wees. So jy sien, God roep ons tot baie meer, want in Godse heerlikheid is die Seen in elk geval ingesluid, ons het nie probleem daarmee nie. God wil nie nou die Seen ophef, en hy het nie met leven betaal, om die Seen vir ons moeilijk te maak, so ons moet sê nie dankie nie. Maar daar is iets veel groters, as net om in Godse Seen te leven. Daar is om in eenheid, in intimiteit, in die heerlijkheid van God te leven. En dit is die uitdaging. En ek dink, dit is precies wat jy sê, dit is waar ons focus gaan lewe. Waar gaan ons hierdie, hierdie wortel van ons plaas? Nou, het ons gekyk na die beeld van 1 Korintheus 12, nee, ek dink is daarby ver 13 rond, sê hy dit, en by die einde van hoofdstuk 12, sê hy die ding, hy sê, hy het nou al die gaves van Godse geest vir ons geluist, die gave van gezondmaking, die gave van geloof, van tale en uitleg van tale en woord van weisheid en kennis en al hierdie gaves van ons geluis. En dan eindig hy die hoofdstuk en hy sê is dit nie fantastisch nie? Al hierdie gaves van Godse geest dit is nou tot ons beskikking Godse geest woon in ons in sy volheid met die volheid van al sy gaves en dan eindig hy dit en hy sê, maar beeiver julle met die oog op die beste gaves en amar wag hy die beste gawes is asof hy die lig afsit op die beste gawes en die lig aansit op die uitnemendste van dit allemaal, Hy sê en ek wys julle uitnemender weg. Als hy ook die tale van mense engele spreek. Als hy ook al die geheimenisse weet. Als hy ook al die kennis hê. Als hy ook al die krediete hê van al die goeie dinge wat ek gedoen het en alles wat ek vermag het. Hy sê en ek het nie die liefde nie. Ek het nie Godse liefde wat in my werk nie. Ek sê, dan sê ek niks. So hy sê, as jy Godse liefde het, dan sit jy by die fontein, dan trek jou wortel by die fontein van die levende water. En as jou wortel trek uit die fontein van die levende water, hy sê, dan sal strome van levende water uit jou binnenste vloeie. En dis wat ons behoor te beleef. Ek dink dis wat André probeer sê vanmorgen in ons gesprekke met mekaar. Is dit wat ons met mekaar kan deel. Is dit wat ons ervaar as ons in mekaar steenwoordigheid is. Dat die strome van levende water geactiveer is van binnen af. Ek dink baie keer om myself. Ek krijg skam as ek hoor wat André sê. Want jy sê as een ouskielik vir jou indraai. Of een ouskielik iets nar aan jou doen. Dan moet jy altyd kyk wat kom daar uit. Want wat uitkom is wat in is. En partykeer is ek nie trots op wat in is nie. Want wat uitkom is nie so vars nie. En dan besef ek en sê Here, maar hoe lank gaan ek dan nou met hierdie onvarsheid voortploeter in my leven? Hoe lank gaan ek hierdie onvarsheid verdra? of by een plek kom, heren, waar ek so versadig is. Nou, dit is nou lees ek weer in Matthäus 5, hy sê, salig is die wat honger en dors na die gerechtigheid. Maar nou sê, Jezus in Matthäus 5, hy sê, salig is die wat honger en dors na die gerechtigheid. Besef jy, van met hy gepraat? Hy het nie van ons gepraat nie. Ek en jy hoef te honger en dors na gerechtigheid. Gerechtigheid is ons deel. As ek by die fontein sit Hoe kan ek honger en dorst wees? Die fontein is dan binnen in my Hy sê Die wat honger en dorst na gerechtigheid is Die ouds wat voor die kruis was En gesê het ons maak dit nie Daar moet die geboorte uit die jimmel plaasvind En toe het die geboorte plaasvind En toe het hy vir ons die gerechtigheid van God kom verdien En daarom sê hy Versadig is die Versadig is die wat die begeerte daarna gehad het want hulle sal versadig word, en nou is ons versadig, ons is versadig met Godse gerechtigheid, en die woord Makarios wat beteken, hy sê, dit beteken ons ten volle versadig te wees, nou kyk nou mooi, ten volle versadig, is soos een oplossing, nee, ek het water en dan gooi ek, sê nou maar sou daarin, en dan roer ek dit, dan raak die sou weg, en dan gooi ek nog sou, en ek roer, en so word hierdie oplossing al hoe meer versadig, en uiteindelik, is hy so versadig, dat as ek nog net een, hal wat die lepel soud bijgooi, dan kristalliseer die soud, want die oplossing is versadig, hy kan nie meer soud vat nie. Nou besef jy, dis waar God ons denken wil hee. Dis Godse droom met ons denken, dat my denken, dat my wees so versadig sal wees, met wie God is, as jy net iets daar ingooi, dan kristalliseer het uit, dan manifesteer Godse goedheid, Godse woord, Godse gees, het hy geleentheid om te manifesteer. Dit is om opgevuld te wees, tot bo toe. Want nou die prachtig beeld van jyl 2, hy sê, ek stier jylle die leraar tot gerechtigheid, hy stier ons sy gees, om ons te kom opvuld. En nou het God sy gees, hierdie ruimte binnen in my beset. En hy, hy, hy sy voluit woon hy binnen in my, en nou kom hy, en net soos wat hy is, soos wat liefde werk, het omself nooit afdoong of opdring aan my nie, staan hy by die deur in die en hy sê, ek wil, inkom in jou maaltijd hou, ek wil jou oortuig, ek wil jou vul, ek wil jou versadig, ek wil jou denke, ek wil jou hart versadig, met my weese, met wie ek is, dit veel meer as sy sien. Kan jylle hoor wat ek sê? Dit is veel meer as om gezond te wees. Dit is veel meer as om voorzien te wees. Hy ou so kon sê, jy weet ons het nou, soos jy rege sê het, Ordwin, ons het oor dekades, oor geslachte die het ons westerlinge, ons Europeers, het materialistisch, kapitalistisch geraak. Die kapitalisme is letterlijk in ons weese ingeweef en daarom dink ons aan baie meer as eet en drink en aantrek. Jy weet, ons dink aan moore in die toekomst en jy weet, ons is baie verantwoordelik in hierdie goeders. En jy kan nie staan vir moore en sê, luister mense, as ons eet om te eet en te aantrek, dan moet ons daarmee vergenoegd wees. En dis wat Paulus skryf het te moet is. Maar luister, doe net ekie. Wie van, jylle, wie van jylle sê, is oké, okay, nou is het so. Ek is nou daar. Wie sê, wil jy sê, of jy sê, jy is een van huis? <laughs> ja. Ek wil net vir jylle sê, dit universeel. Baie, zonder as ek uitstap, dan besef ek eindekies wat wou ek gesê het. Daai van, net om, om jou honger te lees en jou kleren te is gaan genoeg wees. Maar ons moet het al anders sien. Om versadig te wees met Godse woord en Het getleed te wees met die mantel van gerechtigheid. Dis welk iets anders. Amen. Dankie. Uh, so, die probleem wat ons dis het, is, hier kom een woord na ons, toen die woord sê, wees tevrede, wees vergenoegd, as jy het om eten aan te trekken, en ons sê, maar, my kop is gedraai, ek, ek, ek kan eindelijk nie uit my materialisme uit loskomen, ek sê nie materialisme, het een hou vast op my. Dit maak dat ek hardloop en dat ek haastig is en dat ek hardwerk en dat ek heeldag dag bezig is. En dit wat my so bezig hou, vat my eindelijk weg van die focuspunt om my wortels te kry waar het moet wees. En daarom hou ek aan hardloop, ek raak jy versadig nie. Het jy al gesien, oons wat baie suksesvol is in bezigheid, oons wat baie geld maak, oons wat baie geld het, is hulle rustig. Men van hulle is rustig. Want jy sien, nou, Salom moet het ook al sien, hy sien, as ek baie goed vergader, dan begin ek my bekommer. Wat gaan van word? Ek het baie om te verloor, as iemand het wil vat. Maar jy sien, as ek nie iets het om te verloor nie, want jy sien, dit wat God ons wil gee, is nie goed wat ek kan verloor nie. Die liefde en die vrede, die gerechtigheid van God, kan ek nie verloor, niemand kan het van my afvat nie. Geen staatsgreep, geen politieke bestel, kan daaraan raak nie. Dit bly myne, want ek draad het binnen in my. En so, ek wil amper dan nou, een op gaan op jou, Orthwin, en dit is om te sê, wat hy eindelijk sê, is dit wat saak maak, is dit wat ek binnen in my kan dra. Ek en jy met die punt kan kom, dit te besef. Nou, as ons so kyk na die uitnemender weg, wat Paulus vir ons kom weis, dan sien ek die in die breers, wat gistermarag met die trouwe daar gepraat, In die Breers 11 beskryf die skryver van die Breers volgens al die levens van die geloofshelde van Abel af recht dier tot die einde van die oud testament of van die oud verbond. Al die geloofshelde van Abel af, Jenoch, Noach en so loop hulle aan Abram, Zara, Moeses, dier die richters, ou Gideon, Simpson, al die ouwens, tot by die einde daarvan. En dan sê hy, hierdie interessante ding by hoofdstuk 12 vers 1, hy sê, daarom dan, terwyl ons so'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons die sonde, wat ons so makkelijk omring aflee, en met volharding die wetlooploop, wat voor ons lee, kom ons stop jy daar. En sê, as ons daar stop, dan sê ons, die skryver van die brief, geef ons een jylle lys van ouwens, van getuies, en sê, kyk net na hierdie getuies. Kyk net na die getuienis van hulle levens. Hy sien en dan sê ons, ek wil soos Jenoog wees, ek wil soos Abraham wees, ek wil soos Gideon wees, ek wil soos Simpson wees, ek wil soos Nelson Mandela wees. Hy sien nou, soos ons uit Afrika is, so hulle Nelson Mandela ingeskryf vir daan. Hoor jy, dit kan ons sê van mekaar, maar oor wat sê hy, hy sê, ons het nou so groot wolk van getuies rondom ons, Hy sê laat ons dan nou die wedloop loop wat voor ons lê. Hy sê die oog gefesdig op wie? Op hyty is. Nee. Jy sien ou Noag het dronk geword. Sara het vir Godse plan gelag. Abraham het by Hagar gaan kuier en 'n seun by haar verwek. Moses het die rotsie tweede keer geslaan. Simpson het een bordeel besoek. David het moord gepleeg en echtbreek gepleeg. Hoor jy dat het werk nie? Wat sê Salomon? Moe op prinse vertrouw nie. Dit help nie om te kyk na mense nie. Wat hy vir ons sê, hy sê ons het een hele wolk van getuies rondom ons. Oons wat in geloof gewandel het. Maar as jy oog op die getuies is, is jy wie wat gebeur? Dan gaan jy oog op hulle wees en wie wat in hylle lewens is daar die volmaakte en die kwade. Die goed wat nie gewerk het nie. So haal jy oog van mense af, sit, oog, sit oogklap aan. Dankie vir daai hier. B -b -b. Sit vir jy oogklap aan. Sit jy oog op Jesus. Dis traagies dat Zuid-Afrika op hierdie oomlik sy oog van Jesus afgehaal en sy oog op een man sit. Excuse me, is traagies. En wie ons is vinnig om uit jou te kritiseer en te sê, maar hoe kan jou ons soek? aangaan in een mens godelike status gee en luister daarmee wil ek niks van die positieve, die wonderlijke goed wegvat wat Nelson Mandela, ek wil sê wat God vir ons dier Nelson Mandela doen het nie maar weet jylle wat ons het Pieter Tief en sy mann sy benen gaan opgrawe en ons het dit binnen in een sarkofa gaan sit binnen in die voortrekker en ons het vir miljoene rande het ons een vreselike ding daar opgebouw, en ons hier die sondagbolet inskyn, dat hy 16 december, dit is nou morgen, 12 uur, skyn die sond op die bene. En ons klaar oor Mandela. Ons het baie erger gedoen as dit, oor jylle. En, en sien jylle hoe het ons, dit is wat die mens genuig is om te doen, want jy sien, wanneer mense oor mense wil heers, dan moet hulle mense gevangen hou, en koppel aan mense, en dis wat die mensdom doen, van die vingersvees vanmorgen nie, maar, maar God kom en hy sê, ek wil vir hy het neem anderwegje, in plaas dat jylle jylle jy oog focus, op die sukses van mense, sit jylle focus, op die sukses van die man, wat het geen roof geacht het, maar God gelijk te wees nie, maar wat sy posiesie verlaat, het was die gesing vanmorgen, die licht van die wereld, wat gekom het, na die duisternis toe, en wat duisternis kom word het, wat sonde kom word het, wat gehoorzaam geword het, tot die dood toe, ja die dood van die kruis, en dan kom God, en God sê, daarom het ek om een naam gegee, wat bo elke naam is, een naam voor wie elke knie sal buig, elke een sal erken, dat hy die Heer in die koning is, hy sê, kom ons kry oogklappe, kom ons het ons oog op Jezus, die leidsman, en die volleinder van ons geloof want jy sien as ons ons oog daar het dan kan die paskyp volk kom, daar kom Sagaria en hy profiteer en hy sê bid die Heere van die Reen vir die Laat hy sê bid die Heere vir die Laat op die tyd van die Laat Reens ek weet my vraag, is dit nie nou al die tyd van die Laat nie? wanne was die vroege Reen met die uitstorting van Godse geest op het Pongsterdag, met die planting van die gemeente dit was die vroege Reen Besef jylle ons by die tyd van die later een. En die later een moet die oeslip ruip maak. En die oes is op die punt om ruip te wees. En jy weet, as ek aankyk na, na wat met ons gebeur, dan sê ek, heren, ons kan die verlede, ons kan, ek wam besie, ons kan die geskienis los. Jy weet, as een groot saak wat ons van self uitgemaak het, hou moet weet waar jy vandaan kom, jy weet, weet waar jou wortels is. Want iemand sê die, die historici, die politici historici, die historici, sê, as jy nie weet waar jy vandaan kom, jy weet nie waar jy ga nie. En dit is baie duidelik, jy weet die verhalen vandaan kom, en jy weet ook jy waar jy gaan nie. Maar weet, ek en jy weet waar ons vandaan kom. Ons was in Godse hart. Ons was in sy mond. En hy het gespreek. En hy het sy sien gesteer. En hy het ons herskeep in sy sien. Van die begin af, hy sê die lam is geslag voor die grondlegging van die wereld af. En nou, hy worde reg aan die begin, Toe God gesê het dat ons mense maak, het ek klaar voor siel dat sy sien, wat aan God gelijk so wees, mens so word, om ons plek te kom in jy. Waarmee God dit baie duidelik maak, wat hy van ons dink, wat hy in ons beleed. En nou kom hy en hy kom roep ons op en hy sê, kom wees een met my, ek gee jou uitneemender weg. Die uitneemender weg is nie my sien nie. Die uitneemender weg is my teenwoordigheid is my persoon. En skielik verstaan ons iets. As ek sy persoon verstaan, dan kan ek sy naam belei. Kan ek een word, kan ek homologe jou, ek kan een word met wat sy naam is, met wie sy naam is. Sy naam is die Heere van die Heere en die Koning van die Konings. Is dit nie een heerlijkheid om te sê, die grootste voorrecht wat ek en jy het, is om een te wees met die naam nie om een te wees met om nie. Om toe te laat, dat Godse gees, wat nou in ons is, een reaksie krij, as hy sê, ek wil met jou maaltijd hou. Om by die versadigingspunt te kom, om toe te laat, dat Godse gees, my denken versadig, so dat as jy nog een strooi opgooi, hier weet die laatste strooi, wat die kameel virig gebreek het, as die laatste strooi, wat dit ook al is, bykom, dan gaan daar een versadigingspunt wees waar Godse liefde, waar die parskyp wat vol geword het, gaan oorloop. Jy sien, as die parskyp vol is, jy net nog een drippel nodig aan loop het oor. En besef jy, dis waar ek en jy kan lewe. Ons kan met een vol parskyp lewe. Dan is ons op een plek waar ons gemoedvol is, dat ons mondvol is. Ons sing het vanmorgen, hoe die woorde gevind is, het ek hulle opgeeet, want dit was een vreugde en een vrolijkheid van my hart. Besef jy, ek ken soveel vreugde en vrolijkheid van Godse woord, maar hoeveel keer, hoeveel keer gebeur het, dat ek daai vreugde en vrolijkheid net so eenkant skuif, en lekker pittie party gooi, lekker bezig wees met die negatieve, lekker myself oorgee aan die negatieve van die politiek en die ekonomie en die omstandighede. Terwyl ek en jy die kese om vir te wees. Vir te wees as ons luister na die politiek, as ons kyk na die omstandighede, as ons luister na die wereld, ekonomie, en waar dit in gaan. Om vir te wees met die versadiging van Godse gees, van Godse lewe, wat binnen in my is. Dan sê hy, Dan het ons kom drink by die fontein Wat opspring Tot in die eeuwige leven Dan kom die strome van levende water Wat binnen in ons is En het stoot op En op En op En ek kyk vanmorgen daar in Sagaria Sien ek een skrif viraak Wat ek gewoon net met julle wil deelgego As jy kyk saam met my In Sagaria 8 Sagaria 8 daarby vers 23. 28. Hy sê so sê die heren van die leerskare In die dag In die dag sal 10 man uit al die tale van die nazies Die slip van die joodse, die joodse man Hy praat nou nie van die, die israeli of die jood in die zin nie nee. Wat is joodse man van wie hy praat? Hy praat van Godse kinders Hy praat van my en jou Hy sê sal die slip van die joodse man Gryp en dit vasthou en sê Ons wil met julle saamgaan, Want ons het gehoor dat God met julle is Ek wil jylle sien vanmorgen, met net dit. O David het die ding gesnap, toe hy gesê het in Psalm 27, hy sê, "Een ding het ek van die here begeer, en dit sal ek soek. Een ding het ek van die Heere begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dagen van my leven, mag woon in die huis van die Heere. En jy weet, David, David was nog voor die kruis nie. Ek en jy, het nou die huis van die Heere geword. En nou kom hy en hy sê, ek sal soek, dat ek mag woon in die huis van die Heere, om sy lieflikheid te aanskou in sy tempel. Sy lieflikheid in sy tempel. Sien jylle wie sy tempel? Ek en jy sy tempel. Verstaan jy dan waar oor God sê, my woord is nie ver nie, dis na by jou is die woord, in jou mond en jou hart. Hy sê, om sy lieflikheid te aanskou, is om sy lieflikheid hierbinnen in my te sien. Ek sê gistermiddag vir Julien en Jaak, ek sê, besef jylle, jylle is al twee soos ijsberge, en jylle het nou maar net die boonste pijntje van die ijsberg ontdek, en jylle loop nou al een paar jaar saam, en jylle is lief in mekaar, en jylle trouw vandag, ek sê, maar vandag, is die dag wat jylle begin, om die res, om eindelijk die berg te ontdek, en God het ons vir mekaar gegeen, om mekaar aan te ondersteun om daai berg te ontdek, nou wil ek het verder trek vanmorgen, ja, dit is waar in ons hevelike. En elke hevelik wat, wat werk soos het moet werk, werk omdat ons dit ontdek, want dan raak ons nooit verveeld met mekaar nie. Want ons is gedurig bezig om te ontdek en te ontgin en ontwikkel. Want God maak ons oor oop om die onmeetelike goedheid te sien, wat God in elk een van ons beleid ontdouw net, wat hy ons gelaat, waar kom ons vandaan, vir die historicische onthalwe, ons kom van hom af, ons is uit die rots gekap, nee, en wat het hy kom doen, hy het ons kom herskep, hy het ons een nieuwe skepping kom maak in Christus Jezus, hy het ons ingesluid in homself, en wat is die resultaat, dat ons rein en heilig, en sonder gebrek, en sonder vlek of rimpel is, so ons, is ons is volmaak, so, hoe lyk die rest van die uisberg, sien as ek net aan my heweliksmaat kyk, dan, vooral as hy so rekie weg is, weet, dan sien ek ons nou, moest die ijsberg baie beter raak. Okay. So, nou, besef ek, daar is nie vir my verrassings nie. Die ijsberg het net wat goed is. Nou, dit is interessant, as, die kruf het ons vanmorgen gebruik in die breers, hy sê, terwyl ons elke las aflee, en die sonde wat ons so makkelijk omring, die woord dat hy vir omring gebruik daar, is een woord wat sê, die sonde staan sommer net hier rond. Die sonde is hier so, hy staan hier rond. En daarom is het so makkelijk dat ek my daarin bevind. Maar sien, as ek na buiten toe kyk, dan loop ek my daarin vast. Maar besef jy, dat as ek en jy binne toe kyk, as ons binne in kyk, diep in kyk in die volmaakte wet van die vryheid, sien ek. Ek sien vir daai twee, ek sien vir jaak gistermiddag, ek sien, besef jy, as God na Roelien kyk, sien hy, sy sien hy, As God na jou kyk, Sien hy sy sien? Wat sien ek as ek na jou kyk? Wat sien ek as ek in my medewuis kyk? As ek na die man in die straat kyk? Die ouwe die laaste strooi opgooi? Wat sien ek? Wat sien God? God het hom ook ingesluid in sy sien. Hy het hom ook saam opgewek en die skuldbrief uitgedelg na die overheden die macht uitgekleed. So wat sien ek en jy in mekaar? Ek wil iemand iets raak sien. As ek kan inkyk, as ek binnen in myself kan inkyk, binnen in myself kan sien, myself kan sien, soos God my sien, dan kan ek besef, die ijsberg van my leven, die ontwikkeling wat daar in my leven is, kom uit die volmaaktheid van die rots uit. En skielik, is ek tevreden met myself, kom ek, laat ek het liever so stel, is ek vergenoegd, ek is vergenoegd in die sin, dat ek sê, dankie Heere, jy het een volmaakte werk gedoen. Ek hoef niks bij te voeg nie, al wat vir my oorblij, is om te ontdek. Maar besef jy, dan gaan my gesintheid wees, dat met elke mens wat ek te doen krij, elke mens waarvan ek op die televisie sien en oor die radio hoor, elke mens, ek wil nou nie name noem nie, maar jylle weet ek kan een paar name uittrek hier vanmorgen. Hoe sien God die mens? sien waar wil ek kom, ek wil by een plek kom, waar ek so vergenoegd is met wat ek het om te eet en aan te trek toe die woorde gevind is, het ek hulle opgeeet, ek het die woord geeet, eet my gewikkel in die mantel van gerechtigheid ek is vergenoegd met wat ek het om te eet en aan te trek as ek daarmee vergenoegd is is ek vervol en dan maak net nie saak met wie ek my pad kruis nie want elke mens op hierdie planeet hoe skeef en krom hy mag wees hoe skeef en krom sy uitsprake mag wees, as God omsien sien hy sy sien en as ek kan sien soos God sien, dan beteken dit as ek omsien, wat doen dit die oplossing is versadig wat gaan dit doen dit gaan Godse liefde precipiteer Dit gaan Godse liefde werkelijk maak. Dit gaan my in staat stel om lief te hee, waar ek nie rede het om lief te hee. Ek gaan ervaar hoe dat God dier my mense lief het, my vrou lief het, my man lief het, my kinders lief het, my ouwers lief het, vreemdelinge lief het. En weet wat, dan is die wet vervul in my jou leven, ek sê in jou, gaan toe die wortel, gaan focus op jy die ene ding, kom dan, laat ons dan as gemeente kom, by hierdie versadigingspunt en nyster, ons kan dit nie vir mekaar doen nie, dis een saak, wat elkien van ons, by David's Sip salm 27 gaan kry, ene ding het ek van die heren begeer, dit sal ek soek, al die dag van my leven, in die huis van die Heere, om sy lieflikheid te aanskou, in sy tempel. Pres die Heere, Vader, ek dankie, dankie vir die voorrig net, om te weet, as geen hindernis nie, om met vrymoedigheid die stem door, om die deur te kan oopmaak, met die maaltijd te kan hou, versarig te word met die woord, gekleed te wees met die gerechtigheid en waardigheid, verander te wees in my denken, versarig te wees so dat ek, so dat die liefde, sy weg, sy toegang, die voorrang in my leven sal hee, so my leven geken kan wees, dier die liefde, so as mense kyk, na my, dat hulle my nie sal sien of die getuinis van my leven sal sien nie my Heere, dat hulle nie sal sien dan weet ons sal die 10 man uit al die nazies en tale kom kom om jy te sien kom om jy te soek kom omdat hulle gewaar geword het dat jy op die toneel is Ek eer die vanmorgen vader Dankie vir die wonder van ons Broederskap, ons gemeente, van ons saamwees Heere Dat ons mekaar kan aanmoedig hiermee Dat ons hierdie woord in mekaarse levens Kan spreek Ons eer die daarvoor in Jesus naam Amen Amen Moet iemand iets sê Ons is so min vanmorgen Kan allemaal teedrink as kopies van allemaal Noe jylle amals om saam te kom te drink, vir jylle vir a geseende week. Vir die ouders wat nou nog werk, weet ons is nou afdraande pad na die einde van die jaar toe. Uh, maar baie sien vir jylle en die van jylle wat nog weggang, ondou net jylle is die deel van die statistiek die presteren.